не лізла в душу. Ми ж цінували її ставлення та дотримувалися неписаного статуту співіснування. Гуляли ми на стороні. Хоча щодо мене, то гуляли, то голосно сказано. Стевка ж знаходила на свою голову то якихось студентів-земляків, то київських донжуанів, а то студентів-іноземців, мотивуючи це, наприклад, потребою в удосконаленні своєї французької. Ну не всім же пощастило мати бабцю француженку, шепотіла вона, з'явившись на першу пару після нічної відсутності вдома. А ті мароканці знаєш, як шпарять французькою? Як неграмотні араби в Парижі вони шпарять. А дядько Василь, звісно, зрадіє, коли ти йому принесеш упелення арабча, шепотіла я. А чого це неграмотні? Вони ж студенти-медики. Вони навіть латину вивчають, як і ми. Та ви всю ніч латиною займалися? Ну, поважаю, поважаю, шепотіла я ображено, бо до ранку чекали її, визирало у вікно та крутилася на рипучому дивані, переживаючи, щоб нічого з цією дурепою не сталося. Але Стевка мала дивну тваринну чуйку щодо небезпеки і вміла за замить до справжньої халепи. Про що це я? А, якось я познайомилась із цікавим хлопцем. Його звали Павлом. Він навчався на заочному в Інституті цивільної авіації та працював стюардом у Борисполі. Ми познайомились у банальній черзі в гастрономії. Він заговорив першим, побачивши у мене в руках англійську книжку. Ми разом не сумували. Він розповідав про роботу, колег та пасажирів, пригадував різні казуси, кумедні або навпаки неприємні моменти зі свого досвіду освоєння романтичної професії. Ми блукали містом, ходили в кіно. Їли морозиво або вареників якісь їдальні, сміялися з нічого і цілувались в під'їзді нашого будинку, коли він мене проводжав додому. Він жив з матір'ю та сестрою. Казав, що квартира затісна, щоб сидіти там, а я теж не запрошувала його до нас, дотримуючись неписаного статуту. От ми й шукали притулку скрізь від бібліотеки та кінотеатру до традиційних обійм у під'їзді. Одного разу, коли я повернулася, простоявши з ним на прощання півгодини, Стевка не приховувала свого невдоволення, наче мати, яка сердиться, що донька десь блукає з знайомим їй юнаком, замість того, щоб учити уроки. Я спочатку не зрозуміла, що вона серйозно. Потім обурилась. Пригадавши скільки разів я не спала ночами, виглядаючи її саму. Я це інше. Я не пропаду. Та й що мені втрачати? А ти? Ти ще дурна, довірлива. Життя не знаєш. І взагалі. Бабуся Ніколь доручила мені дбати про тебе. От. Він тобі не пара. Обдурить він тебе. Ти що, кіно не дивилась? Екіпаж називається. Небо зближує. А він, напевно, вже має там на борту якусь дівку. Я дивилась на Стевку, не розуміючи, навіщо вона плете у ті дурниці. Яка їй різниця, що і як буде в моєму житті. Дала б раду своєму. А Стевка, наговоривши ще купу образливих дурниць, раптом обійняла мене і розплакалась, як мала дитина. Ми вляглися на моєму горбатому дивані, хоч зазвичай вона спала на розкладному кріслі. Обіднялися і ревли вдвох, невідомо чого. Це була мить откровення. Ми раптом усвідомили, що мене час, і будуть нашими чоловіками якісь чужі дядьки. І будуть у нас від них діти, і піде прахом наша дружба і безтурботна незалежність. І цей дивний наш симбіоз залишиться лише у пам'яті обох. «Пробач мені!» шепотіла схлипуюча стевка. «Я просто тебе ревную. Ти така... ти така хороша. Ти... це наче я навпаки. Я десь в глибині душі точнісінько така сама. А взяти понти то для виживання та міцності конструкції. Ти... Така хороша, така, що інколи хочеться просто, просто вбити тебе, щоб ніхто не зміг тебе скривдити. Чи щоб життя тебе не зіпсувало. Після цих дивних слів вона поцілувала мене у обидві щуки, перевернула до себе спиною, обійняла, як діти обіймають плюшового ведмедика, притиснувши до грудей та живота, ще кілька разів схлипнула і зазупіла рівно. А я знаю, що було далі. Так, це було. Для мене, що мала досвід лише поцілунки, це було, наче тілесний вибух крізь сон. Було таке відчуття, що і зараз